Глава перша. Вересень. Ти ступаєш на перон кінг кросу, І на мить тобі здається, що нічого не змінилося. Скляний дах пропускає сонце, наскрізь просякнуте осінню. Збуджений гул голосів, запах дешевої кави та дорогого мастила. Знайомий гуркіт потягів. Усе це, ніби знову тобі 14. І попереду лише пригоди, уроки, підручники та контрольні. Але ж ні, тобі скоро 21, і ти не можеш просто насолоджуватися першим днем навчання, як колись. Неспокій тепер іде за тобою на зирці мов тінь, а от Гарі з Роном не йдуть і не підуть. Вони обрали інші дороги, як і багато хто, кого ти сподівалася побачити знову. Батьки, ти змушуєш себе не думати зараз про порожній погляд матері, що не впізнає тебе. Нічого не буде так, як раніше, голос у голові звучить докірливо, але ти відмахуєшся від нього і тягнешся до тремтливої нитки тужливої надії, що ніби тягне тебе крізь груди на платформу. Інакше не значить погано, Роззираєшся довкола першокласники, що туляться за спинами батьків, старші учні, які ховають усмішки в рукавах джемперів, і всі вони прямують до платформи 9.3 і три чверті з тою щарівливою нетерплячістю, що й завжди. Атмосфера нагадує святковий ярмарок: шумно, трохи хаотично і водночас так знайомо, так затишно. Ти ловиш себе на думці, що справді сподіваєшся, запах нагрітого бруду і дитячий сміх допоможуть на якийсь час повірити, ніби світ не розколовся надвою. Ти проходиш крізь бар'єр, і тебе, як завжди, огортає хвиля знайомої магії. Довкруж розгортається строката метушня платформи 9,75. Повітря тремтить від гудіння паровоза і дитячого регуту. Величний, червоний і блискучий, як карамельне яблуко, Гогвордський експрес виглядає так само, як і завжди. Мить, і ти вдихаєш на повні груди, дозволяючи собі відчути. Так, ось воно, повернення додому. Батьки проводжають дітей, тримають за руки, дають останні настанови. Ти їм заздриш. Старші учні впевнено ступають у натовпі, Вітаються, хтось махає тобі рукою, знайомі обличчя. Лонгботом, Лавгуд, Томас. Це справді трохи втішає. Наче минулі два роки були лише страшним сном. А зараз почнеться щось звичне, спокійне, контрольоване. Але варто тобі на мить розслабитись. І ти опиняєшся серед групки першокласників. Вони стоять напівколом, витріщаються на тебе, на експонат у музеї, доки якась малявка не тикає на тебе пальцем, оголошуючи, що ти та сама подруга Гаррі Поттера і дівчина Рона Візлі. Ну, блядь, пиздець. І починається. Ви правда билися поруч із Гаррі Поттером? А Волдеморт справді? А Рон добре цілується? А це правда, що у вас залишилися шрами від… Запитання сиплються одне за одним гострі і нетактовні, наче дрібні стусани. Ти намагаєшся посміхатися і відповідати на те, на що можеш. Це ж діти, кажеш ти собі. Їм просто цікаво, але надовго тебе не вистачає. За кілька хвилин невпинного колупання у твоїх дитячих травмах ти відчуваєш, як кров приливає до обличчя. Терпіння тріщить. І зрештою ти гаркаєш коротке, не надто чемно. Фу, відчепіться. Тиша накриває першачків. Вони мружаться, наче від сонця. А ти, відчуваючи водночас провину і полегшення, рвучко заходиш у найближчий вагон. Всередині пахне деревом і парою. У вузькому коридорі гомін стоїть ще гучніший. Ти ковтаєш повітря і повільно видихаєш. Навіть якщо світ перевернувся, Гогвардський експрес – той самий. А тоді йдеш шукати вільне купе, сподіваючись, що цього вистачить, аби витримати перший день. Нарешті тобі щастить – останнє купе вільне. Ти з полегшенням прослизаєш усередину і зачиняєш за собою двері. Скриню піднімаєш на полицю для багажу, зітхаєш. Невиявне закляття «подовжувач» на користь їй не пішло. На коліна ставиш клітку з твоїм літнім придбанням – тхором, якого ніхто не хотів купувати через жахливий характер. Це викликало у тебе нестерпну ностальгію за криволапиком, тож вийти зі звіринця з пустими руками уже не видавалось можливим. «Ти нарекла його фуртуром. Ім'я ніби саме прилипло, коли він у крамниці звіринця розірвав на клапті нову рукавицю продавця. Демонічна сутність, закована в тілі пухнастого плеканця, невдоволено пискнула, коли ти відчинила дверця та клітки, але миттю вистрибнула тобі на коліна і згорнулася клубочком, наче саме це й було його планом від початку. Дивно, що від тебе він не тікає, не кусається, ніби відчуває, ти своя». Трохи тривожить, коли ймовірний очільник 26 легіонів духів ставиться до тебе, як до рідної, але маємо, що маємо. Ти вмощуєшся біля вікна, впершись лобом у прохолодне скло. За склом натовп потроху рідшає. Батьки останнє обіймають дітей, витирають сльози, ще щось радять. За всім цим болючий водночас затишно спостерігати, не беручи безпосередньої участі. А тоді ти помічаєш щось зайве у пейзажі. Поодаль, на лавці, у тіні. Темна пляма серед яскравого сонячного дня. Високий, занадто худий хлопець у чорній шапці, що натягнута ледь не до очей. Хто, на бога, носить шапку у вересні? На ньому – завелика футболка і вузькі джинси з діркою на коліні. Практично уся шкіра, яку ти можеш бачити, вкрита татуюваннями, переважно темними, та іноді прорізується колір. Ти уявляєш, що це птахи, квіти, друзки кришталю і уривки якихось написів. Та з такої відстані важко сказати. Ловиш себе на думці, що хотіла б роздивитися, що на ньому зображено. Усе його тіло, наче саме просить бути прочитаним, як книга, до якої ти не можеш дотягнутися. Значить магл, мимохідь, думаєш ти. Бо хто з чарівників, навіть напівкровних, на таке зважиться. Та й плеєр у руках видає його остаточно. Він перемикає щось і відкидається на спинку лавки доки голе коліно підстрибує у ритмі, якого ти не чуєш. Але ти не можеш спинитися, тож уявляєш, що це щось на кшталт «Everything's not lost» від Coldplay. Біля ніг – чорний чохол із гітарою. Інших речей з ним немає. Либонь він когось проводжає, хоча з поведінки й не скажеш. Бо ж сидить сам, наче відгороджений невидимим бар'єром від світу. Його обличчя майже нерозбірливе з цієї відстані. Але в тому, як він сидить, є щось відлюдькувати викличне. Люди проходять поруч, але кожен надто швидко, понадто широкій дузі, щоб не торкнутися його присутності. Чи не потривожити, і він, здається, зовсім не проти. Але ж ти чомусь не можеш відірвати погляду, понад усе ти хочеш підійти і зіпсувати йому день, зруйнувати атмосферу таємничості і недоторканості навколо, нав'язати, вочевидь, небажану розмову. Годрику ти таке стерво. Коли перон майже зовсім пустіє, він нарешті ворушиться. Ліниво, наче бездомний кіт, підводиться з лавки, закидає гітару на плече і йде. Не просто йде, а простує саме у напрямку твого вагону. Цілеспрямовано. Серце підстрибує до горла і застрягає там. Невже він помітив, як ти витріщалася? Чорт. Чорт, чорт, чорт, чорт. Ти різко відводиш погляд і натрапляєш очима на хлопчика просто під вікном. Малий безпорадно тягне валізу, яка видається більшою за нього самого. Мерліне, хіба першокласники завжди були такими дрібними? Ти ж, певно, у його віці виглядала більшою. Чи то ти просто пам'ятаєш себе сміливішою? Хто відправляє таких крихітних дітей далеко від дому? Думка тисне неприємно, як камінчик у черевику. Доки ти розбираєшся зі світоглядними питаннями і комплексами виховательки дитсадка, хлоп із лавки підходить до дитини, зупиняється, щось каже і легко підхоплює валізу. Зачудовано слідкуєш за тим, як розписані чорнилом руки майже не напружуються, наче вона порожня. Малий здригається і випалює у відповідь щось різке, гостре, отруйне. Ти не чуєш слів крізь скло, але бачиш вираз його обличчя. Злий, недоречний на такому янгольському личку. Хлопець навіть не здригається, хоча ти вже авансом ображена за нього, лише стинає плечима і ставить валізу назад на плитку. Розпрямляється, і тоді його погляд впирається у твій. Ніби автотроща. Ніби злий рок. Ніби він знав, де саме тебе знайти. Обличчя безвиразне, порожнє, наче порцелянова маска, таке з біса красиве. І від цього по спині пробігає холодок. Бо ти нарешті впізнаєш його, хоча й не можеш осягнути розумом, що це дійсно він. Адже це ніяк не міг бути дракомій батько почує про це Мелфой. Той самий Мелфой, який був твоїм шкільним хуліганом, слизеринською напастю і смертежером. Той Мелфой не має нічого спільного з маглом із лавки Спогади підсовують обличчя з минулого. Зарозумілий профіль, глузливий голос, холодні сірі очі, що так часто дивилися на тебе згори вниз. Ти не ненавидиш його. Ненависть зотліла разом із війною. Але образа і злість досі живуть у тобі, пульсують у жилах при одному тільки погляді на нього. І водночас тебе марудить дивна цікавість. Він має інакший вигляд. Надто дорослий, надто виснажений, надто простий. І в цій зміні є щось, що притягує. Неспокійне тяжіння змушує серце затинатися, а подих коротшати, ніби твоє тіло не узгодилося з розумом. Фуртур на колінах ворушиться, розплющує очі і вдоволено фиркає, посилюючи цей неприродний розсинхрон. Ти намагаєшся пригадати, що чула про Мелфоя за останні два роки. У пам'яті спливає лише стаття у пророку з гучним заголовком і розмитою світлиною похмурого маєтку. Писали, що за два тижні після поцілунку дементором Луціуса нарциса Мелфой несподівано померла у власному домі. Обставини назвали дивними і невстановленими. Одні говорили про загадкову хворобу, інші про отруту, дехто навіть про давні прокляття. А офіційна версія ЗМІ з цинічною легкістю оголосила це смертю від туги за коханим. Ти й досі не знаєш, що з того було правдою, але уява мимоволі домальовує холодні коридори і жінку з пустим поглядом, що блукає ними сама. Наче в уповільненій зйомці ти спостерігаєш за тим, як кутик мелфоєвого рота повзе вгору. Формуючи звичний однобокий вишкір. Але ти не встигаєш застати його в усій красі, бо одночасно стається кілька речей. Пронизливо свистить експрес. Вогонь сіпається і потяг повільно рушає. У двері купе стукають радісні луна й небі, а драко беззвучно лається і зникає з твого поля зору. Це буде дуже веселий рік. Ну охуїти. Ти ж зробив усе, що вони просили. Ти навіть жодного разу не поскаржився. Ти був таким, блядь, хорошим і чемним хлопчиком-відбувайлом. Усе, чого ти хотів, це щоб від тебе від'їбалися. Але цього ж занадто багато, щоб просити. Тож ти знову тут. У єдиному місці, де ти б не хотів бути більше ніколи. Гогвордська школа чарів і чаклунства трясця її матері. Чудово. Просто пиздато. Вони вигнали тебе з власного дому і змусили два роки жити у маглівському світі, позбавивши доступу до більшості статків. Ок, ти навіть зрадів. Магли ж і гадки не мали, що ти заслуговуєш ненависті. Тобі навіть сподобалось. Тож коли вони зрозуміли, що ти недостатньо страждаєш, тебе змусили ходити на обов'язкову терапію. Це добряче зіпсувало кілька місяців твого життя. Терапевт виявився нестерпним довбойобом і викликав у тебе лише два стани. Палке бажання порізати його Сектум Семпрою і ще палкіше бажання вчинити акт самоспалення зложаром. Аж доки він не виснажив тебе остаточно, вочевидь безповоротно пошкодивши мозок. І тепер ти навіть отримуєш збочене задоволення від ваших розмов. Щоправда, пане, що ви з цього отримали Торнбридж ви ніколи про це не почуєте. Ні за що. Коли й цього їм здалося замало, Доля вирішила виплюнути тебе назад у замок, де стіни досі пахнуть кров'ю і попилом. І де всі дивляться так, наче на тобі клеймо? Хоча, ну гаразд, клеймо на тобі таки було. Як минули твої два роки? Спочатку ти – Дрейк у пересічній кав'ярні, пагін і зерно, на розі. Фартух, який смердить дешевими зернами і соєвим молоком. Руки в опіках, як мапа поганих рішень. Ти шкодуєш, що маглознавство у Гогвордсі викладали аж так хуйово, бо ти ледве даєш собі ради серед усієї техніки навколо яку магли вважають невіддільною частиною буденності. Ти переконаний, що власниця, яка називає тебе сонечком і платить готівкою в конверті, думає, що у тебе якась затримка психічного розвитку і тримає тебе на роботі лише з жалості. Ти знімаєш крихітну кімнату над пабом, де з-під долівки щоночі б'ється бас. Навчаєшся жити практично без магії і без дзвінких, як монети, батьківських наказів. Між пабом і кав'ярнею є тату-салон. Щодня, проходячи повз, ти заглядаєшся на ескізи у вітрині. Одного дня навіть заходиш. Показуєш понівечену руку майстру і питаєш, чи може він щось із цим зробити. Він пропонує забити мітку чимось щільнішим, і ти хапаєшся за думку просто залити передпліччя чорним. Майстер намагається тебе відмовити, але ти вважаєш це охуєнним рішенням. Аж доки не чуєш ціну за роботу. Добре, тобі доведеться знайти ще щось, окрім кав'ярні її. Якщо там платитимуть, бодай, стільки ж, кілька місяців збирати гроші. Однак тепер ти маєш якусь мету. За кілька тижнів ти натрапляєш на оголошення, що у магазин музичних інструментів потрібен продавець. Кандидат мусить уміти грати, бодай, на чомусь. Ось як стали тобі в пригоді всі ті приватні уроки гри на фортепіано і віолончелі, на яких так наполягала твоя мати. Упокой Господь її душу. З цією думкою ти йдеш на співбесіду. Чи варто згадувати, що твоє уявлення про магазин музичних інструментів кардинально відрізнялось від того, як його собі уявляють макли? Але, певно, ти мав досить нужденний і відчайдушний вигляд, бо власник зжалився над тобою, і тепер ти… Ді, який раз на два дні мінімум 18 разів за зміну слухає, як худі і прищаві підлітки намагаються зіграти «Smoke on the Water» від Deep Purple, Досить швидко ти зненавидів цю пісню. Однак, не те, щоб у магазині була черга з покупців, то ж ти розважався тим, що опановував гру на гітарі. Це не зайняло багато часу. Згодом ти став розважатися тим, що вигадував власні мелодії. Це зайняло твій неспокійний мозок і зменшило загальний рівень ненависті, яку ти намагався без перестанку запхнути якнайглибше. Що значно ускладнило це завдання, так це щотижневі зустрічі з Торнбріджем. Психотерапевтом маглівського походження із чистими нігтями і терплячим голосом. Що ви з цього отримали? Його улюблене питання. Нічого. Свободу. Нічого. Перші сесії ти кричиш і шлеш його нахуй. Його і міністерство. Потім мовчиш, доки він годину п'є чай або впорядковує папери. На четвертій сесії ти говориш. Мало й ображено. Але Торнбрідж має такий вигляд. Наче ти зробив щось видатне, розтуливши рота. Фу! Жалюгідно! Ще через кілька сесій ти починаєш жалітися цьому марнославному вишкребку на всю несправедливість буття і з якоїсь неосяжної причини просто не можеш стулити писка. Про сни, після яких ти хочеш померти. Про гнів, який підступає до горла солони, як морська вода. Про неї, яка виринає у кожному клятому спогаді, чужа, непрошена, але невитравна. Про фантомний біль у старих шрамах, від яких в тебе між лопатками свербить так, що хочеться роздерти шкіру або двірок. Торнбрідж робить нотатки. Ти вдаєш, що тобі похуй. І тільки інколи ловиш себе на тому, що чекаєш наступного четверга. Ще Аврори. Підзвітність, перевірки, папірці. Поводьтеся чемно, пане Мелфою. Йдіть нахуй. Не провокуйте конфліктів, пане Мелфою. Та я, блять, приклад миролюбства. Не торкайтеся темної магії, пане Мелфою. Я не пам'ятаю, коли востаннє чарував щось серйозніше за акцію чи ага Не пропускайте терапію, пане Мелфою. Від'їбіться. Ти киваєш, усміхаєшся, робиш каву, продаєш дітям гітари, ходиш на терапію, не спиш ночами, бухаєш, хочеш померти. Нічого з цього не спрацювало. Тож ось ти тут. Платформа 9.3 і чверті ковтає тебе, мов розлючений кит і випльовує в шум і перезбудження. У Гогвартському експресі повно незнайомих облич і ще більше тих, кого ти волів би не бачити. Ти тримаєшся окремо і тихо, залишаєшся тверезим, диво. Ти вважаєш, що це вартує ордена Мерліна третього ступеня, хоча ніхто довкруж не поділяє твоєї думки. Ці невдахи ні чорта не розуміють. Велика зала, як завжди, непробачно велична. Стеля у зорях, свічки в повітрі, шелест мантій, як хвилі. Біля входу нова мармурова плита з іменами тих, кого тут більше немає. Ти читаєш два-три прізвища і відвертаєшся. Дорогоцінний біль, ти плекаєш його і культивуєш, аби не забувати, що ти причетний до руйнування чогось такого прекрасного, як світ. Першокласники сіпаються під капелюхом, ніби їх змушують відповідати за власну карму. Ти вже чув цю пісню, так буквально з того сто разів. Слизерин, Грифіндор, Гафелпаф, Рейвенклов, Старий спектакль із новими акторами. Тебе нудить від ритуалів, що вдають із себе нове життя. Ти сидиш, спостерігаєш і відчуваєш на собі погляди. Липкі, як свіжий мед. Смертежер. Зрадник. Красунчик. Виберіть вже щось одне, довбні. І тоді свербіж, Гренджер. Твоє персональне прокляття жива, втомлена, небезпечна. Вона дивиться на тебе через стіл. Довго, некультурно. Ти відчуваєш цей погляд фізично, як відчував його на пероні. Так дивляться на загадки, які мусять розгадати дореченця. Це одночасно дратує і змушує чепуритися. Вона завжди викликала у тебе цю дивну дихотомічну реакцію. У скронях дзищить, у пальцях дрібний струм. Не зараз. Ти відводиш погляд першим «Так, Грейнджер, ти перемогла, нічого нового». Святкова вечеря – їжа, що не лізе в горло. Розмови, яких не існує. Порожнеча, яка дає тобі дивне полегшення, аж доки… Панно Грейнджер, пане Мелфою, зайдіть після бенкету до кабінету директорки, якщо ваша ласка. Це не звучало як пропозиція, від якої ти можеш відмовитись. Якого хуя? Чого хочеться стара кішка? Чи встиг ти когось образити за цей короткий час? Чи Грейнджер вимагала твого виключення? Це було б логічно. Ти б на її місці так і зробив. Але ти не на її місці, а на своєму ти в цій баній школі не з власної волі, тож навряд тебе можуть вигнати. Хоча вона ж героїня війни, на відміну від тебе. Чи значить це, що тобі час вирушити прямо в Аскабан? Ти сподіваєшся, що ні. Кліпаєш і приходиш до тями у кабінеті директорки. Чи справді ти такий тверезий, як бідкався? Чи ви вже вели якісь розмови? Ти щось казав? Тобі краще зібратися, але її близькість робить завдання майже неможливим. Голосом, яким відкидають атаки, МакКонегал виголошує твій вирок. Пане Мелфой, панно Гренджер, цьогоріч я вирішила призначити вас старостами школи. Враховуючи реконструкцію гуртожитків і нові правила дружності, у вас будуть окремі покої, сумісні, чіткий розклад патрулів, спільні обов'язки. З завтрашнього дня ви двійко. Мої очі і вуха в цій школі. Ти ковтаєш лайку, що рветься на волю. Тобі навіть вдається щось на кшталт усмішки. Поводьтеся чемно, пане Мелфой. Абсолютно чудово, професорко. Кажеш тоном суцільної пошани, який тренував усе дитинство. Я саме мріяв про додаткові обов'язки та сусідство з почуттям провини. Красно, дякую. Кренджер поряд повільно моргає, і вочевидь, немає необхідності уникати конфліктів. Я не у захваті, директорко. Чи можу я якось уникнути цих обов'язків? Я б воліла просто поринути у навчання. Очі МакГонагіл блищать гумором і холодним розрахунком. Хоч губи залишаються тонкою лінією. Робіть, що треба, і робіть це разом. Ваші речі вже доставили в покої. Северус буде таким люб'язним, що проведе вас. Вільні. Ти не впевнений, чий вираз обличчя втілив більше зневаги – снейпів чи Гренджер. У коридорі ви майже врізаєтесь одне в одного. Відстань – нещасні два кроки, але, здається, ніби це вузька стежка над прірвою. Попри те, що розумом ти розумієш її небажання дихати з тобою одним повітрям, емоційно її огида тебе ображає. Не починай, Гренджер, бо бурчиш ти першим. Я – чудовий сусід, тихий і охайний. Переважно. Точно кращий за будь-кого з грифіндорської вежі. Дякуватиму Мерліну щоденно за таку ласку. Її голос рівний, але в зіницях – блискавка. Краще б тобі дійсно бути чемним, Мелфою, бо я не терплю порушників режиму і не збираюся зносити твої вибрики. Тобі стане до смаку мій характер, кидаєш недбало. Він знаєш, як старе вино. Терпкий, але зігріває. Терпкість – це не смак, Мелфою. «Скажи ще, що у мамі, до не Селючко». Вона пускає очі під лоба так театрально, що навіть Северус на портреті цокає. «Якщо ви закінчили, панове старости, то прошу за мною». Тягне він і зникає з однієї рами, щоб з'явитися в сусідній. Тобі смикається між лопатками. Дивна стара реакція тіла на неї, яку ти так і не навчився контролювати. Ти відступаєш, згортаєшся. Вона проходить повз, і повітря на мить стає щільнішим. Ти робиш абсолютно зайвий вдих і затримуєш дихання. Спільні покої старост – модернізована, стерильно-охайна вітальня зі свіжою штукатуркою, запахом вапна і полірованої деревини. Книжкова полиця, яка аж проситься під її пальці. Килим із високим, хоч і протертим ворсом, що шурхотить під чоботами. Вікно з вузькою кам'яною баною, де у шипках тремтять відбитки свічок. Обіч вітальні двері у дві спальні, дві шафи, два столи, один камін, один диван, два крісла. Ти кидаєш гітару на диван та ляскає струнами, ніби огризається. Вибач, Крихітко, важкий день. Вона ж ставить бісерну сумку акуратно по-під стіну, але звук однаково такий, наче в тій сумці пів світу. На камінній полиці – маленький срібний дзвіночок. «Для позапланових інструктажів», — пояснює записка. «Ти уявляєш, як Макгонегел, не підіймаючись зі свого стільця, викликає вас двох серед ночі. Прекрасно!» «О дев'ятій у нас перше патрулювання», — каже Грейнджер, уже розкладаючи книги у бойовий порядок. «Маршрут, коридори третього поверху і сходи до бібліотеки. Я складу графік, ти погодиш». Як накаже панна, стинаєш плечима. Я підпишу все, що не містить слів «рабство» і «геноцид» і «вбивство». Випробувальний термін, знаєш? Це був досить самопринизливий жарт, але, очевидно, невдалий. Вдячна за щедрість. Сухо відрізає вона, і це все, що ти отримуєш. Мирний договір на тонкій кризі. У цей момент з її кімнати на світло вилазить клубок темного хутра з очиманими стинками та занадто розумною світлою пикою. Тварюка застрибує на підлокітник і, влаштувавшись, дивиться на тебе без жодної поваги. Це що за... Тварюка шипить і наїжачується. Фуртура? Воркує вона, беручи почвару на руки та вмощуючись на кріслі. Будь чемним хлопчиком. Фуртур? Серйозно? Так. Вона м'якшає на півтону. Мій тхір. Ти криво всміхаєшся. Твій тхір звучить так, ніби заслуговує окремого розділу у фантастичних звірях. Ім'я згоєтій? Фуртур? Могутній граф пекла, який може розпалювати любов, викликати бурі та виманювати таємниці, хоча й не завжди каже правду? Дуже поетично. Передай цій демонічній сутності, що мене якось перетворювали над хора. Досвід сумнівний, але я пережив. Якщо він псуватиме мої речі, пекло здасться йому ліпшим варіантом для життя, аніж ця вітальня. Фуртур невдоволено фіркає, наче затверджує пакт ненападу, і перекочується в клубок на її колінах. «Ти знаєш Гоєтію? Хіба вона не маглівська?» «Ти гикаєш і драматично вказуєш рукою на всього себе». «Дуже маглівська. Ти не уявляєш, скільки блекметалу посилається на Гоєтію. Це, знаєш, професійний обов'язок – знати такі штуки. А батьки навчили мене серйозно ставитись до обов'язків. Вона підіймає очі». «До речі, що ти слухав на пероні? Колдплей?» «Що? Ці шмаркли? Ти закочуєш очі?» «Я не настільки деградував, Грей тоді що? Iron Maiden. Новий альбом. Тобі подобається Iron Maiden. Я такого не казав, розумако. Не перекручуй. Навіщо тоді слухав? Тому що в них вийшов новий альбом. Повільно, чітко, ніби вона дурна. Я ж тобі щойно сказав. Ти що, за два роки отупіла? Повітря вмить холоне. Вона стискає губи, притискає недодемона до грудей надто акуратно. Зрозуміло. Тихо каже. Працюй зі своїм графіком сам. І зі своїм характером теж. Попатрулюємо окремо. Що ти такого сказав? Грейнджер підхоплює Фуртура, той обурено скиглить. І за мить двері її кімнати клацають клямкою. Тиша розтягується, як струна над грифом. У вухах знову дзвенить. Ніби десь кричить Кажан. Ти люто зажмурюєшся, намагаючись заспокоїтись. Неймовірно тягне випити. Або закурити. Або і те, і інше. Це буде дуже веселий рік.